Тепер шкодує, що тоді не пішла, не бачила своєї дитини востаннє. А як була б пішла? От Василева мати пішла, не стрималася, кричала і побивалася за сином і навісткою, а після цього всю їхню багатодітну родину вивезли на Сибір. І хоч то був уже 1954-й, а ще Урбановичам довелося там два роки поскитатися. Тепер повернулися, але й не признаються. Та то байка. Марта задоволена тим, що вони живі і що вона вберегла муську. А все решта налагодиться. І ще маєток. Марта ним дуже дорожить. Він устояв навіть у той час, коли вона переховувалася. Навіть не знає, за що добрий янгол охороняє цей у любові народжений дім. Тепер Марта готова на все, щоб його захистити. От почали в'язати колгосп. Вона туди записалася. Хоть нічого на тій ниві не вміє, та вчиться, бо треба жити. Добре, що знову спотребилися Мартині послуги. У село приїхав новий голова колгоспу. Був із так званих 30 тисячників, тобто робітників, яких партія направила підіймати село. Що ті робітники в тих селах розуміли, ніхто не запитував. Та їм і не треба було нічого розуміти. Треба було насаджувати колгоспне на рабство методом терору. От вони це і робили. Цей Короленко, видно, не геть був чужий для села. Сам колишній селюк, він пішов у місто, щоб вирватися із колгоспної залежності на своїй рідній Черкащині, а там потрапив у когорту тридцятитисячників. Марта й далі сапала би буряки на ланці, якби не лінива Короленкова дружина. Вона облюбувала найбільшу хату на селі, із якої давно вивезли господарів, і Короленки туди вселилися. Але хата потребувала рук. Сільських жінок зігнали білити ремонтувати. Ті все впорали і відчистили, але щодня треба було прибирати і готувати їсти, а Алочка того ні вміла, ні хотіла. Була дуже гарна, але безбожно лінива. Як Данилишина кобила, казали в селі. Той вислів мав не таке вже й давнє походження. У вдови Данилихи, багачки й газдині, була страшенно лінива кобила, щоб вона зробила бодай один крок Треба було штиркнути її загостреною паличкою під хвіст і крикнути «Гайди!». Тому вислів «Гайди», да не лише на кобило, вживали тоді, коли говорили про когось занадто ледачого. Ото й до Аллочки ті слова пристали. Та, звісно, ні Короленкові, ні Аллочці в очі того ніхто не казав. Короленко любив свою дружину, всім своїм молодим і палким серцем. Але неприбрана хата і гідотна їжа все більше дратували чоловіка. Алочка була не дурна, бачила це незадоволення, то й попросила сусідку, щоб та знайшла жінку в селі, яка найкраще готує. Сусідка одразу порекомендувала паню Марту, бо ніхто із сільського жіноцтва так не випікав, не готував і не вмів по панськи причепурити оселю. Алочка почала просити чоловіка, щоб закликав ту Марту на допомогу, і Микола Степанович попустився принципам і повелів викликати Марту на розмову. Коли посильний повідомив, що Короленко закликає Марту в контору, жінка забилася в тривозі. Знову видно, загроза нависла над маєтком. Будують нову ферму, то потрібен будівельний матеріал. Але Микола Степанович говорив не про маєток, а про те, що його дружина має багато клопотів, цікаво яких, думала Марта, усе село вже знає, яка вона безнадійна лінтюха. А тому не завжди може впоратися із хатньою роботою то чи не могла б вона, Марта, приходити і допомагати Аллі Георгівні з домашніми клопотами? За це Марту не гнатимуть у ланку, і вона зможе куховарити на весіллях і похоронах, як робила це колись. Марта зрозуміла, що настав її зоряний час, що вона тепер буде убезпечена від загроз. Дай Боже, думала жінка, щоб тільки цього короленка нікуди не забрали із Сосничева. І справді жити Марті й Мусті стало легше. Марта зі всією своєю завзятістю взялася до роботи як у Короленка, так і вдома та в людей. Короленко був настільки суворим чоловіком, що його боялася вся округа. Установлював колгоспне рабство справно і так, як того вимагали партія й уряд. Любив показухою, всіх змушував виставляти на показ здобутки колгоспу. Колгоспники про себе посміювалися, що коли має приїхати в колгосп високе начальство – Корів на фермі миють шампунем, тоді як люди того шампуню зроду не бачили. Марта приходила до короленків і не могла повірити, що цей грізний чоловік, який віднедавна очолив укрупнений колгосп, який об'єднавчене піврайону, теж від недавнього часу укрупненого, удома настільки м'який і добрий, що з нього в'ють мотузя всі домашні.